pas ta e mbëfasuar se nuk qenë ka në regull. Dikush të të banë, dikush të të nuk banë, dikush të të ka se vabë këtë punë, dikush të të poska se vabë këtë punë. Cëla është e vërteta? Si mund një besimtar, apo një besimtare, në këtë, po themë kështët, mos pajtim, apo në këtu mendime të shumë të të shfaqura,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 aspekte praktike, si kur që është namaz i agjerimi, për ka të bëjmë e të rjetët, dëso njerë të se nuk e din këtë, qëfar u ndodhë? Kërë u thurë se kjo është haram, befasod, haram a i befasot, pa i tëra me të haram, kësë me të arzë halal, nga se a i nuk i ka njur aspekt e tjera të fest. Andaj nuk e dinas koncept në fest në bjarë këtimin koncept në fesë mbi të frikimin, koncept në fesë mbi shëkurrimin, e kështu me radhë. Prandaj ne duhet që para se të kalojmë tek trajtimi i disa temave, a bën kjo, a s'bën kjo? A është e lejuar kjo, nuk është e lejuar kjo? Duhet domosdoshmë të qendrojmë në një bazë stabile, të fuqishme, që na garanton një stabilitet dhe na garanton pastaj një lloj Sigurije për të vazhduar. Sajrë nga pysin njerës, për shambull, hoqë, a është e liuar me vludit? Dhe mëndojt e trajtimi i kësajteme, në mungesin e bazës, nga bën që gjithë mund të bëtë kjo pyshje. Nga se njerës nuk mund të kuptojnë drejtë, për qëfar po bëtë fjallë. A bën, a nuk bën, hoqë, a bën, për shambull, hajmalijat, dikush po dhe të bën, dikush po dhe të bën,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 Ato ne kuptojm se edhe kur duhet më ugzuo, dhe kur të na vdes dikush, Islami vet po do të vetëm në mua, më pyet në mua. Dhe ne duhet ta pyesim Islamin atë çfarë duhet të bëjmë. Ato kemi të qartë kush duhet të pyetet. Dhe në momentin kur ne e përcaktojmë, dhe kemi të qartë referencën, kush duhet të pyetet këtu? Ato ne kemi të qartë pastaj a bën as bën. Dhe pastaj na larguan shumë dilema, e pse ata e kanë bëu, e pse ai thëkë kështu?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 nuk guzën të kontestohet nevoja e njerëzë dhe përmësimit e di në gjdo kodë në gjdo vend. E që ka në japë kjo të kupton? E që vëse këtë e kupton drejt, atëherë për problemet tona që i kemi, edhe pëse imi në shekull në teknologjitë dhe shkencës, për parimit e zhvillimit, jemi në shekull njësë të ne, edhe pëse imi në këtë shekull, nësë a i ka qenë në shekull dhe gjasht, kemi me zvete shumë shekull,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 do të mjaftonte një kohë e shkurtër sa e pinj një kafe për të shëruar problemet e njerëzimit saçi kanë. Ai bëzën kështu. E qyish për atë një musliman mund të ketë dyshime sa thuavall, kjo është për këtë shekull. Kjo është për këtë kohë. Si ne në Evropë do ç'shto mos sill? Po, nëse ka thonë Muhamedi sa selam, kështu do të mos sill, kështu do të më vesh, kështu do të më dogj. Kështu do të me vëpru nga se kjo është pjesë e besimin tonë të. Në qëse kështu nuk besojmë të, kemi defektin besimin tonë Muhammedin sërë Allahu H.S. Shikon sa so përfrishtë, shikon vetëm besimi i drejnë të, sa so problemin azjetë, sa so debate dhe të shtereshin me, dhe të ishin me afatë skaduar të panevajshme, në qëse ne besojmë drejtë Muhammedin sërë Allahu H.S. Ndaj Allah hu në obligon që të besojmë drejtë,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 qka thot feja për dëshurin dhe Muhammedi s.a.s. për dëshurin dhe Allahu të zogjall në kapetinën Ali Imran Allahu të gjallë u ala thot nëse dheni Allahu të zogjall atër më ndësh një mua të dojë Muhammedi s.a.s. do të të të shikua të në ruar që mësimit e ti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 kënë e këbënjë të mengu, që kjo është përvimi, kjo është përvimi i dashurisë, Muhammedi sënë Allahu asëm ka thënë, se në qofë se vetëmohet një mashkullu më një femër, nuk janë asbura grosë, kanë të haram mund të vetëmohet të dy, kanë të ndaluar të vetëmohen, thotë Muhammedi asëm,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 u vendos të kështëpia e Ebu Eju Belensarit. Ebu Eju Belensarit e kishtë një shtëpi me dy katë, dhe me ndonë të tashmë ku ta fos të pejgamberi s.a.s. Vendosi që pejgamberi s.a.s. të jetë poshtë, nga se kishtë e vizitet e shumëta Muhammedis s.a.s. Kishtë e vizitet e shumëta,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 Te ishte një rrimë më i mirë në ftyrën e tokës, më i dashur tek Allahu alaihi. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem mirëpo nuk u bën të rratë e bojë u Belensari. Tërë natën subhanallahu e kaloi me gruan e tij në katin e sipërm, duke u bartur nga një kënd në një kënd, nga një kënd në një kënd. Pse bartej? Pse nuk bëhej ratë? Subhanallahu. Sa herë shtrihen një kënd tonte mos valln kët këndësh Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem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 me automatizëm ju nështrua pekamberi sëllallahu a.s. Kështu dhe prënin, kështu e donin realisht, duke e dëshmuar praktikesht, se qëfar dëshurie ka ndajti. Andaj kjo dëshurina qënë të kpika tre, që ka të të feja për Muhammedin, të të zërim ajo është, të ndjekim. Allahu Gjalli Ula thot, nuk kemi dërguar, asë në të dërguar, me tjetër që dhejmë pas që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 në mësën se kur të varrosim diken, si duhet të varrosim. Kur të amartojm diken, si duhet të amartojm. Kur të në vdes dikosh, si duhet të jabëjm. Kur të në lid në një fmi, si duhet të jabëjm. Kur jemi në uthem, si duhet të jabëjm. Kur jemi në shtëpi, si duhet të jabëjm. Për këtë ka ardhë. Në qëse këtu nuk e ndjekum, qëka në duhet pra të them e Rasulullah? Pëndaj,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 Në qoftë se besojmë drejtën të, me ato që i përmenem, e dojmë të mamë si duhet Muhammedin, sasrëmë, dhe e ndjekëm si duhet, a do të kemi përrem të kuptojnë pas taj se a bën me vludi apo së bën? Në këdi, mundë dhe qdo kësh përre tja për ligje, për në qoftë sa i korë se ka kënu me vludi, a s'ka porosit për këtë, për marë shambullë,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 për këtë pikë, e bëm një pausë e shkuatër, si zakonisht shkuatë në ruar, e pastaj me lene Allah Gjalli Olar i këthemi për të mundësuar edhe juve që të inkuadroni me telefonata në këtë emision, si zakonisht për mes numërit të telefonit të shfaqër tashmë qësa ko në ekran e juve. Në ndisht një pas të poshimi, Zotë, jush për leftë. <të>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 është bëmë e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e kiametit, me Hojj Ismail Bardoshi, në Piz TV. Qelsat oh, oh, e mirësis, një emision që vjen që oh, do të hën, nga ora 19. Në këtë seri emisionës, Hojjë e nëzgoga do të trajtoj qelsin e lumëturisë,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 me xhoxhën muhammed derma ko allah zot likul jan minkum shir'atan waminhaja ora 21 kuran me titrim ne gjuhën shqipe nan diçni të mërkurrën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 por duhet që të merë leje prej ti, dhe burin nuk duhet tjetë i ngurt dhe tjetë i rept, tjetë i padrejt, por të lejanë që të shkrati ku ka nevoj, përvesen qofë se nuk ka interes dhe ka dëm nga kjo shkuarje. Kemi një thire tjetër, selamu alikum. Kale. Selamu alikum. Selab... Selam, alikum selam. Ur nani, mu.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 në qovës është e përherëshme, liruat përherësisht e kështë të mëllatë. Kemi dhe një telefonatë? Salamu alaikum. Halo, salamu alaikum, hoq. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Uh, Dorësta me të aboni përti, hoq. Falë, Allah. Uh, që para që jesën ndërë atë realitet, uh, pas ishën një ndërë koqë e dy vite, përse shënë her pas here, që ka mund me posë realitet atë?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 E vazdojm edhe këtë për një orë, por kemi një telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam hoc. Urna vlam. Deshta më pyetim me vao. Po, faloh, po të ndëgjojm. Është baba tash nuk ka qafëu para 2 muajve. Po. As namazve mal. i mall. Edhe tas mjerë i kanë thonë për meshanxheru Ramadanit. Po. Po ai osi të përpiq çashë ndaj frejës së ndaj Ramadanit për ndaj çdo sanit, në freçi po. është e ta shtë e ta shtë me ta bonit tërytje, e pak një tregu, se ajo është i shtrinë, edhe i kanë thonë njërë që ajo i, i kohë borënat kaktri herë nditë, pak tu është e me menajt, pa më ishme me nejtë, pa ajo është të ashtë ju ka pikë veshme në gjeru Ramazanoj, qka në shtjebante? E qartë, e qartë. Mirë, kjo përëtje ishte e qartë, veç po vëzhën e pak par, andre, të këtë përë, ati vëzhën e pak të k së për kat ëndrave thash se mund të ținë ëndra që barti me vetë mesazhet e caktuara andaj ose parlamentin për diçka ose një e keqe po ndodh në familje po në parlament Allahu përmeson se që të larguojmën nga ajo të pendohemi te Allahu xhalla wala ta përmesojmë gjënë se mund të ndodhi diçka e keqe andaj në bosht asoj që ndodh mundemi ç të sillemi në një teatër nganjëra përmbajtja e ëndrës mund të jetë e keqe por mund të jetë me mesazh të mirë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 Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam O Allah. Ersamë boni i uh, Hoxhefende, uh, ashtu vërtet që ngjyra e kuqe dhe ngjyra e verdhë është ndalur me për muslimanin. Ë çortova. Ë çortova. Ë çortova. Ne duhet të them për ëndrrën se njeriu duhet ta kuptoj se nëse qofsh në, në rrugën e Alloxh Levala nuk i bën demazh. Prandaj çdo ndër shetsu që është le të ndikon në përmirësimin e festënde. E raportet tua me Alloxh Levala. Kjo e para dhe e dyta. Ka mundsi ti duket e shetsu se po realisht nuk është e tillë. Dhe e treta nëse kaq shumë po të mundon, piten do kenë që din të komenton ondra dhe të liron nga kjo ngarkesë depresion që e ka.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 dazikuoti të jote për shkak të xhirimit mundëshëm me pas përgjësitë të Allahu xhella uala për këtë ngarkesë që e ka ngarkuar veten më tepër sa çka ka ngarkuar Allahu xhella xhelaluh ande Allahu është pëlqeft, mirpo dëgjoja Allahun, sikur të obligon, po dëgjoja dhe kur të liran. Kemi një telefonat. Assalamu alaykum, xh. Aleikum salam wa rahmatullah. ë kësta më boni fytyrë këtu nga që vi prej një ane që do shum shirk edhe konsumatorë të domethënë edhe ka shumë, shumë njerëz që ngrojnë në tronë domethënë është një ranë që ka shumë nevojë për dalla. Edhe shpesh shkoj të thotë tendivit është shumë keq, do të thonë se një mijëhet një person është aty në çat zonë domethënë që fol gatmas. Edhe çfarë këshillën kishevon që kur shkoj aty më shumë më çunë mesazh dallave islame diçka me me, me, me, me, si me, me, me, me fol diçka për bindje Allahut që diçka në këshillë Njërë dhe një rrëtër njërë, kur diët se pa janë, dhe të dalën krejtë dektere që i kërëm një fjallë është. Ne fa këshile, diska me këshile që që shumë me agunat një, një desë, që shumë në së filënat një, një desë. E qartë ola, e qartë? Në no, shumë një kërë që. Aminë atyllo. Py tjaraz, ishte ashtë të vërtetë se në gjyra e kuqe dhe e verdhja në të ndaluarë. Uh, Ka di sa dihte ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar apo themi më drejt nuk ka preferuar që besimtarët të veshin tesha me ngjyrë të kuqe. Dhe në disa raste me ngjyrë të verdhë të qelur, shumë do, do të ndriçuese. Dietar kur e kanë komentuar këtë hadith, janë dhënë shumë ndime. Disa kanë thënë se i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka veshur teshën e kuqe. Andaj është dërguar me këtë veprim të tij, fjala e mëhershme. Disa thonë se është dërguar ndalesa të rreluar. Disa kanë mendime të ka tjera. Unë mund të them kështu, sa më prmoshta zgjatar dhe po mos ta ngarkuaj shikuesin ton me mospajtimi ulëmorve të them kështu. Në qoftë se thes të është tërësisht e kuqe, krejtësisht e kuqe, edhe pjesa e sipërme edhe pjesa e poshtme, më mirë ulërmu nga kjo. Po në qoftë se e sipërme është e kuqe e poshtme është tetë ngjyrë, thehet në koshket e kuqe.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 ose në teshë në si përme që e thenë atë njërë lejohet, lejohet inshallah nuk prishpunë. Kemi një telefonat? Salam alikum. Aleikumussalamurrahmatulloh. Ndë shka me bo një pytje. Urnaulloh. Hoqë, jëm ka du me marrë një gru me lykë për më martu me ta. He? Ama shka këpse nuk pëmllojnë familjë arë, se se aje nuk ka para, dhe me thonë nuk ka të kolla parma. Aja është tas, pas pak vakte në mazlike.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 Athe mëksu ka thënë Allahu, këta kanë pejgamberi sa selam. Ulemaja e jon këtu ka thonë, e bohanive këtu ka thon Shafiu, Maliku, di të ardh, këtu kanë thënë. Andaj, mundohemi me diemi ushjaru. Dot e para është të mbushim me dije dhe kur të shkojmë të mund të mëtu asyrim. Kjo e para. E dyta është që të mundohemi që të kemi raporte të mira me ta.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 jo ashte allahu po bëj ka vakiçi disa njerëz s'është pun po yureka saqi edhe spodë kamioni zonë na snemat çka as nuk thitje me mo kështu po asha unë jam diçka keç as është rregull me mo diçka e çort e çort ama ju s'rblift amin amin a diu a diu amin e shum duke fuaj për at vllahun që do thot të kërkoj këshilla kur është në një mes ku bëjnë shirk gjinoja edhe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 nuk shitet nderi, fytyra, kneria, për kurrë. As për letra, as për pasaportë evropiane, as për euro, as për kurrë nuk shitet. Ka së mbi gjitha. Pe gamëri soson me kaq xiluar që ta marrim ato që ka fe. Bukuria, pasuria, janë relative këtu. Kemi thirrje? Kemi thirrje. Selam aleikum. Elhamdullih. Po, la. Po do të vjen pritëm po. Po, falllah. De çfarë xumën natës, më thosë Mohis? Xumëse është katë mera, po? Jo. Po, siklok thos fllej, her pa herë vozësimos. Po. Çfarë pyetë vllai kî? Dhe ç'to? Allahs problem, në rregull është. Andaj dua të them që një çose e gjen ato që është e devëshme. Po vllai që do të më marr njëri.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 Aleikum. Aleikum salam ورحمه الله. Ëh, ja sheh ton këtaktun e ngjarjeve për më shumë që ndodh. Po. Kan, do man, të thon, nuk janë thënë më herët, kanë, apo janë ndodhur mangë tyri që kanë parë ëndra pa? të fia e figura ndryshme nëpërmjet gjithçka. Po. Kështu rahat fest, do të thamë udhëzimin e Zotit para festë ne kanë qenë lut falem. Edhe tash kur flaj, ndihen si ora e plend e Zotit kur dje po. Alhamdulillah. Nuk ka problem dikim i madh në mëdhe. Alhamdulillah. E vërtetë jamën e kaq vaktë shëndet. Allah, në, Allah e shpëton. Allah e të forson. Por vë shume do bësh më dhe shumë e rëndësishme për ata që po na përcillen. Po. Për ata vënë kadroja se i vren ta si gjithashtu bënin kryqe për për ëndra, për xumin, vërtet. Po, po, po. Allah i shpëbleft. Besoj që do të ndihmon shumë atyre që kanë këtë probleme. Allah i shpëbleft, vëllai. Gjithashtu edhe ju do të shpëbleft. Amin. Kalofshi mirë. Kalofshi mirë. Kje është e një pytje për sabahën. <coughs> sabahën është pak, me dë vërtet, nga namazet pak më problematike në ko, nga se vije pas gjumit. Dhe zakonën është din tjenë nga njere në kulmin e gjumit tonë, se kur tash më verës në ora 4, njeri është në gjum. Por duhet mi marë sebepet. Qësë njeri marë sebepet si duhet, me rinë allo gjellohen, nuk ndodhë mikë sabahën, po thamë nuk ndodhë mikë në vazhdimësi. Nga njere, dyhere, ndod Por në esenc do ta fal gjithmonë në kën e vet. Cilat janë këto se bëp? E para bjerma abdest. E dyta këndoj lutjet e gjumit si duhet. Kur bën më flajt, aju kursin, dua ajete fund të sures Bekara, lutet që kinë mbrojëne muslimanët që duhet me thon kur bën më me flajt. Melen Allah xhel lad do të kjërgjum të lehtë edhe çur për sapo. Të këto tre, katër. Kur desë një orë, por mos e lafur veti. Le di ku larg që do detyruesh me uqume në al. E kur që është pas taj, bjen mense, të bjenë menë se dhëtë me falë së bojnë. 4. 5. E 5. Angazhe diken pëj të, të afrmëve, aty e që i nje, meqve, shokve, shoqeve, që të tirin telefon, me që për së bojnë. Dhe e 6. Kje parasysh se kur që është, e kje farëz. Allahu të ka obligu tash me falë. Kje minë e telefonatë.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 dhe të thot e duhet në marë pjesë ati ku ka muzike dhe të ponat dhe të thot. Që ditë kjo tri vajonë prizrani me uboj bashkë, dhe thot, të ponat i kemi ati si parat. Ta, ta, ta. Ka që ki qa. Allah shuqë blisht. Ta, ta. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Dhe të shumë të këvoj për namazin e sabahat. Andaj i mërë se bebe dhe kur qëhët njeri,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 Allahu kur ta qen dertin e namazit Allahu ti don. Pse e ke dert se po fashin ku at vet? Pse mos ti van? Pse Allahu po don. Andaj nuk duhet me kuptuar se ma spechena për sa ba Allahu s'po don me pa muqë sa ban dhe s'po çon. Ja, kjo është e pavërtetë, nuk duhet të më komentoj gjëra ngase atëra shumë gjëra destabilizojnë ty ton.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 Por, ka mundësi që tjetë ati që kanë nga ka shtesimet e shëjatinëve, nda e pa përvojnë ati vlau që tha Falë namaz e vla, merë abdes, lëtë Allah në gjellë vla, bëni doa që shë duhet, me rejnë Allah të kime flejtë si kurse duhet. Kemi një thyrje? Salamu alaikum. Hello, jëmë të salam. Po? Jam një motur nga Fërizaj. Dhe si gjithë, iri tjetër që bën nga bime dhe të ndohet, njërpo të është i falje pëskon Po, dhe kam dëshirë se gabimët cilat i banë edhe pëndosh për tu e, dhe në që se të falen para vaj prangitën e gjykimit atu ushfaqen atu gabime atu përmendën nga vajtën të më thonë Po, po e qartë, shumë e qartë Mirë, salam aleykum Salam aleykum A nda e dhe është problem me gjumë mund tjenë të dy natyrave? Mirë po, fali Allah ndërruar, merë abdes banë lutit e gjumën që është ka bërë pegameris o sërëm që na ja ayatul kursin, kul huwa allah ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. The lutje tira çallahu me tur nga shairi shejtani. Vallahi flan inshallah miraft. Flan mir, ndodh dieni ngan mos me ndzon gjumi, mu shqetsu nën, po kjo është rall, ne s'e do fllesh mir. Po nëse nuk im me namaz, pa abdes, pa lutje, vallahi mund me ndodh gjithçka peshtecsim me ndeshme. Andaj them, zbatoj këtë këshillë me len Allahu xhelallahu ala, do ndryshon situata, situata jote. Dhe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 Melien Allahu Xhelalu këtu është cilën bereqetin. Këtu është cilën mirësinë. Këtu të ofrojnë çetësh tregtar i zëlshëm, tregtar i, i drejtë. E kush është tregtar i drejtë? Është afër me Muhamedin sallallahu sal alaihi dhe sallam ditën e gjykimit. Seprgjat havalës mbulesës kemi folur për këtë, a do të flasim Melen këtu në temën e veti, do të çka do të ishtojmë për mbulesën për shembull. Kjo temë veti, çka do të bëjë për havalën. Mirpo Allahu e ka mbulur ngruan. Allah e ka obliguar u në që në bëllot. Për ndaj, nuk është kjo e arme për jashtë, nuk është kjo e diçke e huja, po kjo është e feston. Allah në ka obliguar me këtë, dhe është piesë e feston. Së përket tupanave në falë e merë, dhe dhe dhe në islam tupane është indaluar. Andaj, lejohet në darsma, defit të përdor për gra, është a burat e ka në mënyrin tjetër të arëkëtimit, jo me mjetë e muz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 Shumë njështë ardër dhe jim dëgjëj me endje e presë me këtë misë janë Quëhem mërë të iqësi pe fshatit kërëishtë komuna Lijfjanit Për dhefendi Falë Allah Shumë dokt jim dëgjëj Apo në dëgjëj në Unë e për dëgjëj shumë mirë Allah, veç falë ti e, e një, e kam pas një operacion Po? Para dhe 2 mundë, 2 mundë gjysë dhe është ka qenë operacion në parën shprejë për i vzorës trasë. Po. E mos të djekë, po du më thonë një pjesë 12 cm në daljët vzorës. Po. Operacion një ka galu me sukses. E po du më thonë ka të li fargëmendi, jo kështu jashtu, ja, jo gëmë kështu jashtu, jo gëmë kështu jashtu. Në në kështu mund të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe çka kam e, unë të bëj lidhje me këtë mjek më thon të gjitha ato domethënë se tu në tërësh do të demonstratu kam edhe trajtime post operacionit intensiv në drejtnë këtadinë po nuk mendoj se do të kemoterapi kimioterapii ndërgjimi do a agjërimi, më njëherë ashtu azhërim vetëm këtë vështamukish 30 20 është qartë Allah shumë e qartë shumë e qartë e, ju e zot ju shtoblet dhe ju prezojna problemin se është shumë serioz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 Dhe Allah nuk e të tërprënë robën e vetë. Dhe gjëje këtë rast shumë interesantë, se kjo është shumë rëndzit a kuptojmë, ndaj edhe pse zgjatën pak nuk prishpun. Njërë e Musa A.S. kështë e dalën me poplën e vetë, që të kërkuin nga Allah të shërën shi. Dhe sërë bënd të lutje Musa A.S. Allah i thënë të, se në mesin e njerë dhe që ke dalën me ta është një mëkatar që pëmbën më mëkat, pa u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 agjerimin dhe smunjen e tij. Sigurisht se kam ahërat, do të unë e di rregullin se i smuri nuk agjeron. Njëriu që është i smurr, dha që agjerimi i jashtëm smunjen, apo i avon ashrimin, apo mund t'i ja komplikon gjendjen. Njëriu i tillë lirohet nga agjerimi. Kjo çfarë mund të themon? Pastaj, cila lloj smundje mund të ndikojë në agjerimi? Mund të komplikojë agjerimin, mund të shoqëtohet me agjerimi.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 besoj që është e qartë gjendje e jote. Kemi edhë një thyrje? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Po? Se përnaja të mund të të bulet shumë që nuk e kanë të obligim do kujdisën për vjehërit. Qële është të gjithja më bëgjës të jamu? Do të të të nuk e kanë obligim më kujdisë për vjehërit, apo? Më kujdisë. Aha, aha. Nishët.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 Lësimi existant, veç duhet të plesohin kusht e këti lësime. Kemi edhe një telefonat. Salamu alikum. Alikum, salam. Po. E, a më në vojë një pytje? Po, po, për po, të dëgjojmë. E, dhe i sa në ciltë për një kogën, a është falj. Aha. E, dhe i sa në ciltë për e, një formeshku i përdore. Unë e di që është alam, po unë e konë rësin që është që e mundam me vogël qartë nëse ju fu ndaj dorem tonë. Ju thonë ma shkruaj për dorë. Edhe çikash, faleminderit. Rrego, rrego, rrego. A pyetja e, uh, e rodës është do të thotë ka nusja obligim respektin ndaj vjehrëve. Obligim kimi të respektoj çdo që është më i vjetër. Mir po. Çka nën në kuptonim respekt? Kjo është pyetja. Ngaherë më ndojse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 i gruas ndaj burrit është obligativ. Dhe gruaja në këtë rast e ka edhe obligimin të ndihmoj burrin që burri me konjugesën me, me printëti japën. Jo që gruaja të bëhet shkaktare që djalimi i pas punë të kesh me print ose mu fjalos për shkak të nuses me print vetë. Largasaj. Kjo është ndalume. Dhe gruaja ka haram që me aprubojnë këthe drejje. Mirpërkoh haram edhe nëna dhe baba që me detyruan djalin pa nevojë me i pas punë të kesh me nusën. Me i kesh me nusën. Dhe kjo është haram. Në mëndë që dy, dy palë duhet me lutë në rëllë konstruktiv, pozitiv, në pas frikën e Allah Gjellar Gjellar Hu dhe me undimu me zvete. Andaj, normalisht, nusja nuk e ka për obligim, nuk e ka për obligim e, shërbimin dhe i vjehrivet që ka obligim dhe i burit. Mirëpad nuk ka është tërës rrelirë që me taunë s'ka mazgjë. Jo, për është një mesatare, fetare, që regulohet pas taj në ndërnje ta situatë tjetët, është me kalzume pika, me pika është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 sikur se e ka ndalu pegameri sallallahu aleyhi o sellem. Tash, a kiti situat, a bëdë problem, unë e këtë nuk e di, këtë e mërë ti për misi për përgjessim për Allah Gjellelora, a ke pas arsuja apo jo, dhe pyjtja e fundi që kar është umreja. Dhe dhe e ka fmin një vjeqar dhe është vetë, dhe dhe dhe si kur se u përmesht të të zanë, ka problem me marë fmin në veti, a leo që fmin me alion prindve që në Gjahila. Në kuptim që tash, të shkj Nuk janë dorë me islam si duhet, nuk falen dorë, si, si si këndo puni si duhet, shërtikis lejohet. Lejohet më lëvon prend v fëmiun tën në vjeçore gjus dhe më shku numra. Lejohet. Mir po, edhe nëse nuk shkon nuk ka kjo obligim katros më shkun gasa, ki arsye më bëj të shtëpia. Andaj nëse nuk e bua haxh edhe umre, më mirë është më ruit veten për haxh, ngasën haxh mësh më bua edhe haxhin edhe umrën. I kryen dy obligime një të njëjtën një kohë. Ka se e bën haxhin te më to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 më kaqë unë për e përfune personëtë, dhe në takim më nërshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tune>